Дружина-дівка, якій всього лише двадцять, котра миттєво поклала око на односельця, який служив після армії в Даї і жив у місті, де немає заплюваного соняхом клубу, п'яного кіномеханіка, який постійно показує фільм з кінця, шиплячого магнітофона, ферми, що потопає в багнюці, змішаній з гноєм, хмільного і квапливого кохання по різних кутках, дивилася зараз на нього з ненавистю. Василь відштовхнув її так, що вона полетіла по кривій в інший кінець кімнати і гепнулася на канапу. Занурившись обличчям у старе покривало, вона заплакала. Василь сів поруч. Він не вмів заспокоювати жінок. «Я їду додому», – сказала вона крізь сльози. «Спробуй тільки», – беззлобно буркнув він. «І спробую. Досить тебе вже наслухалося». «Не пропадемо. У нас будуть гроші». «Василь не збирався зараз цього говорити», – подумав і додав впевнено. «Заріжми, ще ніхто не пропадав». «Де ти їх візьмеш? Платня тиждень тому була». Василь посміхнувся. «Премію отримаю за відмінну працю». «Люди надійні?» – спитав Олег, тільки ношевель сів до нього в машину. Вони домовились зустрітись на нейтральній території. З цього приводу шевель навіть згадав знамените конспірація, конспірація і ще раз конспірація. Непогані. Навіть даїшник справжній. Де ти його відкопав? Обережніше треба гено. Спокуха, братан. Мій бізнес-машини, а це означає, що в мене мусять бути свої люди в державтовій інспекції. Хлопець не підведе. Після армії йому або рідний колгосп світив, або праця в ДАІ. Прописка, правда, лімітна, але квартиру обіцяють найближчому обозримому майбутньому. Люди звідти тікають, Олешко, і взагалі з ментори люди тікають. «Ніяк усі не втечуть», – буркнув Олег. «Дивись, Генко, на твою відповідальність». «Гаразд». На мою. Зброю привіз на задньому сидінні сумка, як домовилися автомат і два Макарови. З набоями складніше. Два магазини та по дві обойми. Все, що міг. Так що, ощадьте. Вистачить. До стрілянини, не думаю, не дійде. Зброю діставав через надійні канали. Ніхто підозрами не перейметься. Гарантую. Тепер ось що. За грошима приїду через п'ять днів. За два дні до того я скажу батькові, що їду у справах до Києва. Насправді ж, я знайшов непогану квартирку в будинку навпроти. Звідти чудово видно наш під'їзд. Кур'єрів я вичислю одразу. А як ми будемо зв'язуватися один з одним? Щось придумаємо. Час є. Вони заїхали далеко в ліс на невеличку затишну галявину. Басмач кинув на траву сумку зі зброєю, розвернувся. Непогане місце для тиру, зауважив Стас. Так, погодився басмач, не будемо даремно час витрачати Він не приховував свого палкого бажання постріляти Чому сидимо, мужики? Крикнув Стас, Гозі і Петруні, які не квапилися вилазити з машини на свіже повітря Кінцева, витряхуйтесь Гога мовчки вийняв своє тіло із салону З хрускотом потягнувся і запитально глянув на басмача Покажи цяцьку Кожне прохання басмача звучало як наказ. Гога спокійно задер футболку і витяг з-за пояса чудово вичищений наган. Басмач підкинув його на руці, прицілився на переваги, поцокав язиком. «Вєщ! Де взяв?» «Знайшов», – коротко відповів Гога. «Ну-ну». Басмач перевірив барабан. Всі шість набоїв акуратно сиділи в гніздах. Тобі я бачу не тільки розмовляти ліньки. Запасні маслюки є? Го кивнув. Забрав у Басмача револьвер і вийшов на середину галявини. З цього місця до великої розлогої липи було близько 50 метрів. Басмач тецену Петруні Макарова сам видобув із сумки автомата. Хвацько клацнувши, підняв магазин і взяв зброю на ремінь. Стаж все стояв біля Гоги, обидва цілилися у стовбур липи. Стріляємо по моїй команді, звелів Басмач. Раз, два, вогонь. Перші два постріли злилися в один, потім заляскотіли в різнобій. Кожен зробив по три постріли, економили набої. Скінчивши стріляти, Гога сховав нагана за пояс і неквапно рушив до мішені. Стас та інші посунули за ним.